Orskviðirnir Ástriður Elisabeth Guðmundstóttir les Fyrsti kapli Orskviðir Salomón Stafiðssonar, Ísraels konungs til þess að menn kynntust visku og aga er lærið að skilja skynsamleg orð til þess að menn fái viturlegan aga réttlæti, réttvísi og ráðvendni til þess að þeir veiti hinn um óreindu hikindi unglingunum þekking og aðgættni Hinn vitri hlýðir á og eikur lærtum og hinn higni neymur hotlar lífsreglur. Til þess að menn skilji orðskviði og líkingamál, orðspekingana og gátur þeirra. Varastu slæmar félagskap Ótti drottins er upphaf þekkingar, visku og aga fyrlita afglapar einir. Hlýð þú son minn á áminning föður þins og hafna eigi viðvörun móður þinnar. Þegar það eru indislegur sveigur á höfði þér og men um hálstinn. Svon minn, þegar skalkar gynna þig, þá gegn þeim eigi þegar þeir segja, kom með ós, leggjumst í laun til mandrápa, sitjum án saka um saklausan mann, gleipum þá lífandi eins og hel með húð og hári eins og þá sem farnir eru til dánar heima alls konar dýra muni mun við egnast fylla hús voru rændum fjármunum þú skalt taka jafna hlut með þós eitt sjóð skulum við allir hafa svon minn þá haf ekki samleið við þá halt fæti þínum frá stigum þeira. því að fætur þeira eru skjótir til íls og fljótir til að útætta blóði Því til einskist hennja út netið í auksin allra flegra fugla og slíkir menn sitja um sitt eigið líf. Líkja í laun fyrir sjálfum sér. Þannig fyrir fyrir öllum þeim sem fíknir eru í rangfengin gróða. Fíknin verður þeim að fjörlesti. Spekin pretikar sinnaskipti. Spekinn kallar hátt á strætunum, lætur rödd sína galla á torgunum. Hún hrópar á glömmiklum gatnamótum. Við borgarliðin heldur hún tölur sínar. Hversu lengi ætli þér fávísir að elska fávisi og hinn er háðgjörnu hafa yndi af háði og heimskingjörnir að hata þekkingu. Snúist til umvendurnar minnar, sjá, ég læt anda minn streyma yfir yður, kunngeri yður orð mín. En af því að þér færðust undan þá er ég kallaði og enginn gaf því gaum þótt ég rétti út höndina, heldur létuð öll mín ráð sem vindum eirun þjóta og skeittu í umvendur minni, þá mun ég hlæja í ógæfi viðar Draga dár þegar að skelfingin dynur yfir yður, þegar að skelfingin dynur yfir eins og þrumu veður og ógjafiðar nálgast eins og fellibýlur. Þegar neyð og ángist dynja yfir yður, þá munu þeir kalla á mig en ég mun ekki svara. Þeir munu leita mín en ekki finna mig. Vegna þess þeir hötuðu þekking og aðhyltust ekki ótt að drottins skeittu ekki ráðum mínum og smánuðu alla umvöndun mína þá skulu þeir fá að neyta ávastar breytni sinnar og mettast af sinum eigin því að frá hvarf fávísra drepur þá og uggleysi heimskingina tortímur þeim en sá sem á mig hlýðir mun búa óhultur mun vera örugur og engri óhæmikju kvíða Annarkabli Spekinni sungi lof Son minn, ef þú veitir orðu mínum viðtöku og geymir bóðar mín hjá þér, svo þú ljáur spekinni aðtigli þína og hnejir hjarta þitt að hikindum. Já, ef þú kallar á skynseminna og hrópar á hikindin, ef þú leitar að þeim sem að silfri og grefst eftir þeim eins og fólnum fjársjóðum, þá mynd þú skilja hvað ótti drottins er og öðlast þekking á guði. Því að drottin veitir speki, af munni hans kemur þekking og hikindi. Hann geymir hinnum ráðvendu gæfuna, er skjöldur þeirra sem breyta grandarlega, með því að hann vakir yfir stígum réttarins og varðveitir veg sinna guðrætu. Þá mynd þú skilja hvað réttlæti er og réttur og ráðvendni, í stuttumáli sérhverja braut hinn skóða því að speki mun koma í hjarta þitt og þekking verða sálu þinni indisleg aðgætni mun vernda þig og hikkindin varðveita þig til þess að frelsa þig frá vegi hins illa frá þeim mönnum sem fara með fals sem yfirgefa stigu einlagninnar og ganga á vegu myrkur sinns sem hafa gleðið að því að gera yrt, þagna yfir ylsku hrekkjum, sem gera vegu sína hlykkjóta og komnir eru út á glabstígu í breytni sinni til þess að frelsa þig frá léttúðar konu, frá blíðmáluður konu sem annar á, sem yfirgefið hefir unnusta æsku sinnar og glemt sáttmála guðsins. Því að hús hennar nýgur í dauðan, og brautir hennar líkja neyðu til framliðina. Þeir sem inn til hennar fara snúa engir ein, aftur og aldrei komast þeir á lífsins stígu. Til þess að þú gangir á vegi góðra manna og haldir þig á stígum réttlátra. Þegar hennir henskinnum munu byggja landið og hennir grandvöru verða eftir í því, en hennir ókvöðlegum munu upprætti verða á landinu og hennum sveikulu verða útrymtaðan. Þriðikabli Spekin veitir farsæl ár. Svon minn, gleymi ég kenning minni og hjarta þitt varðveitið boðorð mín. Því að langa lífdaga og farsæl ár og velgengni munu þau veita þér í ríkumæli. Kærleiki og trúfestir munu aldrei yfirgefa þig. Bind þau um háls þér. Rita þau og spjald hjarta þins. Þá mun þú ávinna þér hylli og fugur hyggindi, bæði í augum guðs og manna. Tristu drottni af öllu hjarta. En reytu þig ekki á eigið hyggjufitt. Mundu til hans á öllum þínum vegum. Þá mun hann gera stegu þín að slétta. Þú skalt ekki þykjast vétur. Óttast drottin og forðast illt. Það mun vera heilnæmt fyrir líkama þinn og hressandi fyrir bein þín. Tegna drottin með eigum þínum og með frum gróða allar uppskeru þinnar. Þá munur hlöður þínar verða nægt fullar og vinnberja lögurinn flóa út af vinnlagar þróm þínum. Svon minn Lítils virði ég augun drottins Og látir ég Gremjast umöndun hans Því að drottin agar þann Sem hann elskar Og lætur þann svon kenna til Sem hann hefur mætur á Sá er sem varveitir spekina Sæll er sá maður Sem öðlast hefur speki Sá maður sem til lotnast Því betra er að afla sér hennar en að afla silfurs og arðurinn af henni ágætari en gull. Hún er dýrmætara en perlur og allir dýrgripi þínir jafnast ekki á við hana. Langir lífdagar eru í hægri hendi hennar, auður og mannvirðing í vinstri hendi hennar. Vegir hennar eru indirslegi vegir og allar guðtur hennar eru velgengni. Hún er lífstrið þeim sem grípa hana og sætler hver sá er heldur fast í hana. Drottin grundvalaði jörðina með visku festi heiminin af hikjuviti. Fyrir þekking hans mynduðust hafdjúpinn og drípur dögginn úr skýjunum. Svon minn, varð veit þú visku og gætni. Látt þær eigi víkja frá augum þínum. Þá muni þær verða líf sálu þinni og prífi fyrir hálstinn. Þá muni þau ganga óhultur veg þinn og eigi drepa við fæti. Þegar þú leggst til hvíldar þarf þú ekki hræðast og hvílist þú mun svefnin verða vær. Þú þarf ekki að óttast skyndilega hræðslu, niða eiðilegging henn og ókvöðlegu þegar dinur yfir því að drottinn mun vera atkvæði þitt og varðveita fótinn og að hann verði eigi fanginn. Elskar þú náunga þinn Sinja eigi góðst heim er þarnast þess ef það er á þínu valdi að gjöra það. Segð þú ekki við náunga þinn far og kom aftur á morgun skal ég gefa þér. Ef þú þá átt til. Brukka eigi illt gegn áunga þínum þegar hann býr örugur hjá þér. Deila ekki við neitt að ástæðulausu ef hann hefur ekki gjörð þér neitt mein. Öfunda ekki ábæltismannin og hafa engar mætur á neinum gjörðum hans. Því að anstigð er sá drottni er anvega fyrr er ráðvarnir menn alúðar vinir hans Bölvun drottins er yfir húsi hans ókvæðlega En bústað réttláðra blessar hann Spotta sama spottar hann en líti látum veitir hann náð Vitrir menn munu heyrur hljóta en heimskingar berar smá núr bítum Spekinn í föðurhúsum Heyrið sinir áminning föður í þar og hlýðið til svo þið lærið hyggindi. Þegar góðan lærdóm gef ég yður hafnið ekki kenning minni. Þegar ég var svonur í föðurhúsum viðkvæmt engabart heima hjá móðu minni Þá kenti faðið minn mér og sagði við mig. Hjartaði taldi fast orðu mínum. Varveið þú bóðor mín og myndu lifa. Apla þér viskuð, apla þér hikinda. Gleim eigi og vík eigi frá orðu munns míns. Hafna henni eigi, þá mun hún varveita þig. Elska hana, þá mun hún vernda þig. Upphaf viskunar er, aplað þeir visku, aplað þeir hikinda fyrir allar eigur þínar. Haf hana í hávegum, þá mun hún hefja þig. Hún mun koma þér til vegs ef þú umfæðmar hana. Hún mun setja yndislega sveig og höfu þér. Sæma þig príðilegri kórónu. Heyr þú, son minn, og veit viðtöku orðu mínum. Þá mun að æfi á þín mörg verða. Ég vísa þér veg spekinar. Leyði þig á brautir áðvendninnar. Gangir þú þær skal leyð þín ekki verða þröng og hlaupir þú skal þú ekki hrasa. Haltu fast í agan. Slepptu honum ekki. Varð veittu hann. Því hann er líf þitt. Kom þú eiga á götu ógðulegra og gaka eigi á vegi vondra manna sneið hjá honum farðu hann ekki snú þú frá honum og farðu fram hjá því að þeir geta ekki sofið nema þeir hafi gjört illt og þeim kemur ekki dúra á auga nema þeir hafi felt einhver því að þeir eta glæpabrauð og drekka ábeldi svín gatar í ettlátra er eins og bjartur árdags ljómi sem verður æskærar fram og hátegi Vegur ógvöðlegra er eins og nýða myrkur þeir vita ekki um hvað þeir rasa Són minn, gef gauma ræðu minni og hneig eyra þitt að orðu mínum Látau eigi vikja frá augum þínum var við þau innst í hjarta þínu því að þau eru líf þeirra er öðlast og lækning fyrir allan líkama þeirra. Varðveit hjarta þeitt framar öllu öðru því að þar eru uppsprettur lífsins. Haltu fláraði munnsins burt frá þér og lát falsvarana vera fjarrið þér. Augu þín líti beint fram og augnálók þín horfi beint fram undan þér gjör braut fóta þinn að sletta og allir vegið þínir séu staðfastir. Víkkorkið til hægrin í vinstri hæltu fæti þínum burt frá illu. Fymti kaflin Varastu lauslátt á konum Són minn gef gaum að speki minni ney eira þitt að hýkjendu mínum til þess að þú megir varðveita mannveit og varir þínar geymi þekkingu því að hunangseimur drýpur að vörum lauslátra á konu og gómur hennar er hátlegan ólíja en að síðustu er hún beskari en malurt beitt eins og tví sverð fætur hennar ganga niður til dauðans spór hennar líka til heljar Til þess að hún hitti ekki leið lífsins Eru brautir hennar á reiki og hún veit ekki hvert hún fer Heyri mig því sínir Og víkið eigi frá orðum munns míns Legg leið þínar langt frá henni Og kom þú ekki nálaðt hústur um hennar Svo þú gefir ekki öðrum æskublóma þinn Og ár þín grimmum manni Svo að útlendir menn mettist ekki af eigum þínum Og ablað fyrir þitt lendi ekki í annarlegu húsi og þú andvarpir á lókum þá er líka með þinn og hold vestast upp og segir Hversu hef ég hatað aga og hjarta mitt fyrirlitið umvöndun að ég skildi ekki hlýða rö röst kennara minna og neyja eira mitt til þeirra er frættu mið Við sjálft láa ég hefði ratað í mestu ógæfu á miðju dómþingisafnarins Drekk þú vatn úr vastróð þinni og rennandi vatn úr brunnið þínum. Eiga lindir þínar á flóa út á götuna, lækir þínir út á torkinn. Þér einum skuli þær tilheira og engum óviðkomandi með þér. Uppbretta þín sé blessuð og gleð þig við festar megi æsku þinnar. Elsku hindinni indi Brjóst hennar gjöri þið ættið drukkin og ást hennar fjötri þið æfilega. En hvískildir þú son minn láta léttúðar konu töfra þig og faðma barm lauslátrar konu því að vegir sérhvers manns blasa við drottni og allar brjóttir hans gjöri hans léttar. Miskjörður hins ógvölega fanga hann og hann verður veittur í snöru sinda sinna. Hann munn deyja vegna skorts á aga og kollsteypast vegna sinnar miklu heimsku. Sjöttikabli Varastu að ganga í ábyrð fyrir annan? Svon minn, hafir þú gengið í ábyrð fyrir náunga þinn? Hafir þú gengið til handsala fyrir annan mann? Hafið þú ánýtjað þig með orðum munstins, látið veiðast með orðum munstins, þá gjör þetta, svolminn, til að losa þig, því að þú ert komin á vald náunga þins. Þar þú, varpað þig niður og leggað náunga þínum. Láttir eigið koma dúra á auga, nýr blunda á brá. Losa þig eins og skóargeit úr höndum hans, eins og fugl úr höndum fuglar hans. Lærðu af maurum Farðu til maursins letingi Skoða háttu hans og verð hikkin Þótt hann hafi engan höfðingja, engan yfirbóðara eða valdsherra Þá abber hann samt vista á sumrin Og dregur saman fæðu sína um uppskjörutíman Hversu lengi eftir þú letingi að kvílast? Hvenær eftir þú að rísa á svefni? Sovað ögn, blundað ögn, enn, leggja saman hendur ögn en til að hvílast. Þá kemur fátæktin yfir þig eins og ræningi, og skorturinn eins og vopnaður maður. Varmennið. Varmenni, illmenni er sá sem gengur með fláttskap í munni, sem depplar augum og gefur merki með fótunum bendir með fingrunum elur flóræði í hjarta sínu upphugsar ávalt illt kveikir illdeilur fyrir því mun ógæfa skyndilega yfir hann koma snögglega mun hann sundur mólast og eingin lekninng fást það sem drottinn hatar sex hluti hatar drottinn Og sjö eru sálu hans anstigð, drembileg augu, líin tunga og hendur sem úthetla saklössu blóði. Hjarta sem brukar glæpsamleg ráð, fætur sem fráur eru til illverka, ljúfvottur sem legarmælir og sá er kveikir illdeilur með að bræðra. Varastu óheynlífa konu? Varveit þú son minn boður föður förð, þins og hafna í viðvörun móður þinnar? Festu á hjarta þitt stöðurlega. Bind þau um hálstinn. Þegar þú ert á gangi þá leiði þau þig. Þegar þú kvílist vaki þau yfir þér. Þegar þú vaknar þá ræði þau við þig því að bóðorð er lampi og viðvörun ljós og agandi ámenningar leið til lífsins. Með því að það varveita þig fyrir vondri konu, fyrir hátli tungu hinnar lauslátu. Gyrnst egi fríðleik hennar í hjarta þínu og lát hana egi töfra þig með ögnháhárum sínum. Því að skækja fæst fyrir eitt bröðhleif og hórkona sækist eftir dýru lífi. Getur nokkur búrið svo eld í barmið sínum að þöt hans viðni ekki? Eða getur nokkur gengið á glóðum á þess að brenna sig á fótunum? Svo fer þeim sem hefur mögðu konun áunga síns. Engin sá kemst klaklaust af sem hana snertir. Fyrirvita menni eigi þjófin þótt hann steli til þess að segja hungur sitt og náist hann verður hann að borga sjöfalt verður hann að láta eigur húsins en sá sendir ír hór með giftri konu er vitstóla sá eittgjöri slíkt er tortíman við sjálfum sér högg og smámun hann hljóta og skömm hans mun aldrei afmáðverða Því að aðbríði er karlmanns reyði og hann hlýfir ekki á hemdarinnar degi. Hann lítur ekki við neinum bótum og fríðast egi þótt þú rýðir í hann gjöfum. Sjöndi kafli Svon minn, varðið þú og geymið þú hjá þér bóðor mín. Varðið þú bóðor mín og þá með þú lifa og áminning mína eins og sjáaldur auga þins. Bind þau á fingur þína, skrifa þau á spjalt hjarta þins. Seg við spekina, þú ert systir mín og kallaðu skinnseminna veinkonu svo þær varðið til þig fyrir konu fyrir blíðmáluðri konu sem annar á. Útum gluggan á húsi mínu Út um grindurnar skýmaði ég og sá þar meðal sveinanna ungan og vitstóla mann. Hann gekk á strætunu nála tórni einu og fetaði leiðina að húsi hennar í rökkriðinu að kveldi dags og um miðjanótt og í niðdimu gekk þá kona í móti honum búinn sem portkona og undirförul í hjarta. Hávær er hún og óhemjuleg fætur hennar tolla aldrei heima Hún er ímist á götunum eða á torgunum og situr um menn hjá hverju hórni. Hún frýfur í hann og kissir hann og segir við hann ósvífinni bragði. Ég átti að greiða fórn. Í dag hef ég góldið heitmið. Fyrir því fór ég út í móts við þig til þess að leita þín og hefur nú fundið þig. Ég hefði búið rúmmitt ábreyðum, margleitum ábreyðum úr ekjöfsku líni. Myrru, aloi og kanel hef ég stöggt á kvílu mína Kom þú, við skulum drekka okkur ástruikinn fram á morgun Gamna okkur með blíðuhótum Því að madur minn er ekki heima Hann er farin í langferð Peningapinguna tók hann með sér Hann kemur ekki heim fyrir inn í tungf, tunglfylling Hún tældi hann með sínum ákofu fortölum Gynti hann með kessmælum sínum haf er rakleiðis og eftir henni eins og naut gengur fram að blóðvöllinn eins og hjörtur sem anar í netið uns örin fyrir í gegnum lifur hans eins og fuglin hraðar sér í snöruna og veit ekki af líf hans er í veði og nú þær ingismenn hlíðu á mig og gefi gaumu orðu muns míns láti ég hjarta þitt teygjast að vegu henar Vilst eigi inn á stígu hennar, því að margir eru þeir sem hún hefur sært til ólífis og mestu grúi allir þeir sem hún hefur myrt. Hús hennar er helvegur, er liggur niður til heimkina dauðans. Áttundi kafli Spekin tekur til máls. Heyr, spekinn kallar og hignin lætur raust sína galla Uppu á hæðunum við veginn þar sem göttunar kvíslast stendur hún Við hliðin þar sem gengi er út úr borginni þar sem gengi er innum dyrnar kallar hún hátt Til yðar menn tala ég og raust mín hljómar til mannana barna Þér óreindu lærið higginni og er heimskingjar, lærið skynsemi hlýðið á því að ég tala það sem guðugt er og varir mín að tjá það sem rétt er því að sannleika mælur gómur minn og guðleysi er viðbjóður vörum mínum einlag eru öll orð munns míns í þeim er ekkert falsni fláðræði öll eru þau einföld þeim sem skilning hefur og blátt áfram fyrir þann sem hlotið hefur þekkingu Takið á móti augunminni fremur en á móti silfri og fræðslu fremur en úrvalskulli því að viska er betri en perllur og engir dýrgripir jafnast ávið hana. Ég spekin er handgengin hikindum og ræð yfir ádelda samri þekking. Að óttastróttin er að hata þið illa drampsemi og ofdramp og illa breytni og fláraða munn, það hata ég. Mín er ráðspekin og framkvæmdarsemin. Ég er hignin, minn er krafturinn. Fyrir mína hjálp ríkja konungarnir og úrskurða höfðingarnir réttvíslega. Fyrir mína hjálp stjórna stjórnendurnir og tignarmenn, allir valdsmenn á jörðu. Ég elska þá sem mig elska og þeir sem leita mín finna mig. Auður og heiður eru hjá mér, æfagamnir fjármunir og réttlæti. Ávöxtur minn er betri en gull og gimsteinar og eftirtekjan eftir mig betri en úrval silfur. Ég geng á götu réttlætisins á stigum réttarins miðjum. Til þess gefa þeim sanna auðlegð er elska mig og fyll að forðabú þeirra. Drottin skóp mig í upphafi vega sinna á undan öðrum verkum sínum fyrir alda auðli. Frá eilið var ég til valda sett, frá upphafi áðrunn jörðin var til. Ég fættist áðrunn hafdjúpun urðu til, þá er engar vassmiklar lindir voru til. Áður enn um fjöllunum var leift niður, á undan hæðunum fættist ég. Áður enn hann skapaði völl og vengi og fyrstu moldarkekki jarðríkis. Þegar hann gjörði himinin, þá var ég þar. Þegar hann setti kvelvinguna yfir hafdjúpið, þegar hann festi skíin uppi, þegar uppsprettur hafdjúpsins komist í skorður, þegar hann setti hafinu takmörg, Við þess að vötnin færu ég lengra en hann bauð, þegar hann festi undurstöður jarðar. Þá stóð ég honum við hlið sem verkstýra og ég var yndi hans dagferð, leikandi mér fyrir augliti hans alla tíma, leikandi mér á jarðakringlu hans og hafði yndi mitt á mannana börnum. Og nú, þér yngismenn, hlýðið mér. Því að sælir eru þeir sem varðveita vegu mína. Hlýði á aga svo þeir verði vitrir og látið hann eigi sem vindum einum þjóta. Sælir sá maður sem hlýðir mér, sem vakir daglega við dyr mínar og geymir dyrastafa minna. Því að sá sem mig finnur finnur lífið og lítur blessun af drottni. En sá sem missir mín skadar sjálfansið. Allir þeir sem hata mig elska döðan. Níundi kafli Spekin og frú heimska bjóða í veislu Spekin hefur essir hús, högfið til sjö stólpa sína hún hefur slátrað sláturfæ sínu birlað vín sitt ja hún hefur þega búið bor sitt hún hefur sent út þernu sínar hún kallar á háum stöðum í borginni hver sem óreindur er komi hingað við hann sem óvitur er segir hún komið eti mat og drekki vínið sem ég hevi birlað látið af heimskunni þá munu þér lifa og fetið veg hykkindana Sá sem áminnir spottara bakar sér smám og þeim sem ávítar ókvöðlegan verður það til vansa. Ávíta eigi spottaran svo hann hati þig eigi. Ávíta hinn vitra og hann mun elska þig. Gef hinn um vitra, þá verður hann vitrari. Fræðin réttláta og hann mun auka lærtum Ótti drottins er upphaf viskunar og að þekkja hinn heilaga er fugur hikindi því að fyrir mitt fulltingi munu dagar þínir verða margir og árlífstins aukast Sér þú vitur þá er þú vitur þér til góðs en sér þú spottari þá mun það bytna á þér einum Frú heimska er óheimja einföld og veit ekkert hún setur úti fyrir hústýrum sinum á stól uppi á hágustöðunum í borginni til þess að kalla á þá sem um veginn fara þá er ganga beint áfram leið sína hver sem óreindur er komið hinga og við hann sem óveitur er segir hún stólið vatn er sætt og lostætt er laun etið brauð og hann veit ekki að það eru henni framliðnu að þeir sem hún hefur bóðið heim eru í djúpum heljar Tíundu kafli orskviði Salomons. Sapn spakmæla Vitursonur gleður föður sinn En heimskursonur er móðusinni til mæðu Rangfengjinn auður stóðar ekki en réttlæti frelsar frá döyða. Drottin lætur ekki réttláttan mann þóla hungur, en græði í guðlausra hryndir hann frá sér. Snöður verður sá er með hangandi hendi vinnur, en auðs aflar yðin hönd. Higginn er sá er á sumri safnar, En skammalega fyrir fyrir þeim er um kortsláttin sefur. Blessun kemur yfir höf höfuð hins réttláta en munnur ókvöðlega hilmur yfir óbjöldi. Minning hins réttláta verður blessuð en nafn ókvöðlega fúnar. Sá sem er vitur í hjarta þýðist búðorðin en sá sem er afglapi í munnunum steipir sér í glötunum. Sá sem gengur aðvandlega gengur óhultur en sá sem gerir vegu sína hlikkjóta verður uppvís. Sá sem depplar með auganu veldur skapröin en sá sem finnur að með djörfung semur frið. Munnur hins réttláta er lífslinn en munnur ógvölega hilmir yfir ofbeldi. Hatur vekur íldeilur en kærleikurinn breyðir yfir bresti. Viska er á vörum higginsmanns en á baki hins óvitra kvínvöndurinn. Vítrir menn geima þekking sína en munnur afklapas er yfirvofandi hruun. Auður ríksmanns er honum öplugt vigi en fátækt hennar snöðu verður þeim að falli. Apli hins réttlata verður til lífs bróði hins ókvöðlega til sindar Sáfer lífsins leið er varðvitir aga en sá villist er hafnar umvöndun Sá er leynir hatri er lígari en sá sem ber út óhróður er heimskingi Málæðinu fylgja yfirsjónið en sá breytir higgjulega sem hefur taum á tungusinni. Tunga hins réttláta er úrval silfur. Vitins ókvöðlega er lítils virði. Varir hins réttláta fræða marga, en afglaparnir deyja úr vitleysu. Blessun drottins hún auðgar og erfiði mannsins bætir engu við hannar. Heimskengjánum er ánægja að fremja svifirðing en viskan er hignum manni gleði. Það sem hinn ókvölu ég óttast kemur yfir hann en réttlátum gefst það er þeir gyrnast. Þegar vindbylurinn skellur á er úti um hinn ókvölu en hinn réttlátist endur á eilífum grundvelli. Það sem etik er tönnum og reykur augum Það er letingin þeim er hann sendir. Óttu drottins lengi lífdagana en æfi ár ókvöðlegra verða stytt. Eftirvænting réttlátra endar í gleði en von ókvöðlegra verður að engu. Vegur drottins er aðkvar sakleisisins en hrun þeim er aðhafast illt. Hinn réttlátti býfast ekki að eilifu en hinn er munu ekki byggja landið. Munnur hins réttlátt framleiðir visku en flára og tunga verður upprætt. Varir hins réttlátt að vita hvað geðfelt er en munnur ókvöðlega er ein flærið. Ell eftir kafling Sveikavog er drottni ansteygð en full vog yndi hans Komi hroki kemur smám en hjá líti látum er viska Ráðvefnir hreinskilina leiðir þá en undir ferli sveikulla tortýmir þeim Auðai við stoða ekki að deig reyðinnar en réttlæti frelsar frá dauða Réttlæti hins ráðvandna gyrir veg hans léttan en hin ókvölu ég fellur um guðleysi sitt Réttlæti hinn er hinskilnu frelsar þá en hinn er svikulu ánétjast í eigin græðki Þegar ókvölu maður deyr verður von hans að engu og eftirvænting gleipamanna er að engu orðin Hin réttláti frelsast úr nauðum og hinn óguðlegi kemur í stað hans. Með munninum steypir hinn guðleysin á umkarsinnum í glötun en hinn er réttláttu frelsast fyrir þekkingu. Borgin fagnar yfir gæfur réttláttra og þegar óguðlegi farast gætla gleði ópin. Borgin hefst fyrir blessun reynskilina en fyrir munn óguðlegra steypist hún. Óvittur maður sínir náunga sínum fyrirlitningu en higgin maður þegir. Sá sem gengur um sem róperi lístur upp leindarmálum en sá sem er staðfastri lund leynir sökinni. Þar sem engin stjórn er þar fellur þjóðin en þar sem margir ráðgjafar eru fer allt vel. Trapaleiga ferri fyrir þeim er gengur í ábyrði fyrir annan mann. En sá sem hatar handsöl er óhuldur. Endilega kona hlýtur sæmd og hin er sterkur hlýta auðavei. Kællisykur maður gerir sáluna gott en hin grimmir kvelur sitt hold. Hinn hold. Hin ókvæluði aflar sér svikuls óvinningis. En sá er réttláttlætti sáir sannra launa Yggjengur réttlætti þá leiðir það til lífs En ef hann eldir illa leiðir það hann til dauða Anstigð fyrir drottni eru þeir sem hafa rángsnúi hjarta En yndi hans þeir er breyta ráðandlega Hér er höndin upp á það Hin vondi sleppur ekki óhengdur en nýðjar réttlátra komast undan. En svo gull hringur í svínstrýni, svo er fríð sem enga sýðprýði kann. Óskirina réttlátu leiða aðeins til góðs, en vonir ókvölegra leiða yfir sig reyðidóm. Sumir miðla öðru mildilega og eignast aði meira, Aðrir halda í meira en rétt er og verða þó fátækari. Velgjörða sem sál metta stríkulega og sá sem gefur öðrum að drekka mun og sjálfur drík hljóta. Fólkið formælir þeim sem heldur í kornið en blessun kemur yfir höfuð þess er selur það. Sá sem leitar góðs stundar það sem velþóknarlegt er en sem sækist eftir yllu verður fyrir því sá sem treystir á auðsinn hann fellur en hinn er réttláttu munu grænka eins og laufið sá sem kemur ólægi á heimilishagsinn erfir vind og afglapin verður þjótt hins vitra ávöxtur hins réttláta er lífstri og hinn vitri hyllir af sér hjörtun Sá hinn réttláti fær endurgjald hér á jörðu hvað þá hinn ógðulegi og syndarinn Tólti kafli Sá sem elskar aga, elskar þekking en sá sem hatar umvöndun er heimskur Hinn góði lítur velþóknun af drottni en hrekkvísan mann fyrir dæmir hann Engin maður nær fótfestu með ókvuleika en rótina réttláttu mun eigi býfast. Væn kona er kórona mannsins en vond kona er sem rottnun í beinum hans. Hugsanir réttláttra stefna að rétti en ráða gjörður að sveikum. Orð ókvulegra brugga banaráð en munnur hreinskilina frelsar þá. Ókvöðlegir kollstepast og eru eigi framar til en hús er réttlátra stendur. Manninum verður rósað eftir vitsmunum hans en sá sem er rángsnúin í hjarta verður fyrirlitin. Betra er að láta lítið yfir sér og hafa þjón en að berast mikið á og hafa ekki ofan í sig. Hinn réttláti er nærgætin um þörfskeppna sinna. En hjarta óókvæligare er hart. Sá sem yrkir land sitt af brauði, en sá sem sækist eftir hjákvænum hlutum er óvitur. Hin óókvælegi ágirnist feng hinna vontu. En rót réttlátra er varanleg. Yfir varana er íll snara en hinn réttlátti bjargast úr nöyðum. Af ávegstum munnsins mettast maðurinn gæðum og það sem hendur hans hafa öðrum gjörðt kemur aftur yfir hann. Afglapanum finnst sem vegur réttur en vitur maður hlýðir á ráð. Gremja afglapan hans kemur þegar í ljós En kætt maður dýlur smán sína. Sá sem segir sannleikan hispuslaust, mælir það sem rétt er, en falsvotturinn svik. Þvæður sumra manna er sem spjóð stungur, en tunga hinna vitru græðir. Sammálar varir munu ávalt standast, en líin tunga aðeins stuttastundt. Eir við svikum búa þeir er illt brugga en gleði valda þeir er ráða til fríðar. Réttlátaur manni ber aldrei bul að hendi en óhæmiger hleðst á ókvæðlega. Légar varir eru drottni andstygd en þeir sem sannlig ykka eru yndi hans. Kett maður fyrir dullt með þekking sína, en hjarta heim, heimskingjana fyrir hátt með frónsku sína. Hönd hina yðnumundrótna, en hangandi höndin verður vinnuskyld. Hugsíki beygir mannin, en vingjallegt orð gleður hann. Hinum réttláta vegnar betur en öðrum. En vegur ókvællegra leiðir þá í villu. Leið tengin nær ekki villubráðinni. En iðnin er manninn um dýrmætur auður. Á vegi réttlætisins er líf en glæpa leiðin út í dauðan. 13. kafli. Vitur sonur hlýðir umvöndun faðurs síns. En spottarinn sinnir engum átölum. Maðurinn nýtur góðs af áfyrstu munnsins. En svikar hana þystir í ofbeldi. Sá sem gætir munnsins varðveitir lífsitt. En glötun er búinn þeim er genri glennir. Sá letikjans gyrnist og fær ekki. En sál hin eiðnu mættast ríkulega. Réttlætr maður hatar fals, en hin ókwulegi fremur skömm og svífurðu. Réttlæti verndar grandvara breytni, en guleysið steypir syndaranum. Einn þykki stríkur en á þó ekkert, annar læst fyrir fá tækur en á þó mikinn auð. Auða við mannsins eru lausnmargjald fyrir líf hans, en hinn fátaki hlýðir ekki á neinar ávítur. Ljós réttláttra logar skært, en á lampa óguðulegra sloknar. Með hróka vekja menn aðeins þrætur, en hjá ráðþægum mönnum er viska. Skjótfengin auður minkar, en sá sem sapnar smátt og smátt verður ríkur Langdregin eftirvænting gjöri hjartað sjúkt, en uppfylt ósk er lífstri. Sá sem fyrirlítur áminningar orð býr sér glötun, en sá sem óttast bóðorðið lítur umbund. Kenningins vitra er lífslynd til þess að forðast snöru dauðans. Góðir vitsmunir veita hylli en vegur svikarana hana leiðir í glötun. Kætt maður gyrir allt með skynsemt en heimskingin breyðir út vitleysu. Ókvöðlegur sendibóði steypir í ógæfu en trúr sendimaður er meina bót. Fátækt og smán hlítur sá er látt lætur áminning sem vindu meirun um þjóta en sá sem tekur umvöndun verður heyræður. Uppfyllt ósk er sálunni sætt en að forðast illt er heimskingjanum andstigð. Haf umgengni við vitra menn þá verður þú vitur en illa fer fyrir þeim sem leikur lagsitt við heimskingja. Ó hamingjan eltir syndaranna en gæfan nær hinum réttlátu. Góður maður lætur eftir sig arf handa barna börnunum en eigur syndarans eru geymdar hinum réttláta. Næipo til land fáteklingana gefur mikla fæðu en mörgum er burtu kýft fyrir rangleyti sitt sá sem sparar vöndin hatar son en sá sem elskar hann agar hann snemma hinn réttláti etur næiju sína en queiður ógæulegra líður skort 14. kapli viska kvennanna reisir húsið en fílskan rífur það niður með höndum sínum Sá sem framgengur í henskilni sinni óttast rottin, en sá sem fyrr krókaleiðir fyrirlítur hann. Í munni afgrapans er vöndur á róka hans, en varir hérna vitru varðvita þá. Þar sem engin nöyt eru, þar er jatan tóm, en fyrir kraft uksans fæst mikil ágóði. Sann orður bóttur lýgur ekki en falsvottur fer með lýgar. Spottarinn leitar visku en finnur ekki. En hygnum manni er þekkingin auðfengin. Gagð þú burt frá heimsku manni og þú hefur ekki kynstekkingar vörunum. Viska hensk hæna er í því fólkin að hann skilur veg sinn, En fylska heimskingjana er svig. Afglabarni gjur að gís að sektarfórnum en meðal hreinskilina er velþóknun. Hjartað eitt þekkir kvölsína og jafnvel í gleðið þess getur engin annar blandað sér. Hús óguðulegra mun eiðileggjast en tjald hreinskilina mun blómgast. Margur vegurun virði skreiðfært en endar þó á helslóðum. Jafnvel þótt leigið séð kennir hjarta til og endir gleðinar er treyji. Rangsnúi hjarta mettast að vegum sínum svo og góður maður að verkum sínum. Einfaldur maður trúir öllu en kætt maður athugar fótmál sín. Vitur maður óttast til illa og forðast það en heimskingin er framhleipin og auglaus. Uppstökkur maður fremur fylsku en rekkvís maður verður hataður. Einnfældingarnir ebla fylsku en vitrir menn krínast ekkingu. Hinnir vondu verða að lúta hinnum góðu og hinn er ógvöðlegu að standa við dyrir réttlátra. Þátæklingurinn verður kvimleiður, jafnvel vini sínum, en ríkismannin elskar margir. Sá sem fyrlitu vinsinn drýjir sint, en sæll er sá sem miskunar sig yfir hinn að voluðu. Vissulega villast heyr er ástunda ilk, en ást og trúfesti áfina þeir sér er gott stunda. Af öllu striti fæst ágóði en munnfleyprið eitt leiðir aðeins til skorts. Vitru munnum er auður þeira kóruna en fílska heimskengjana er og verður fílska. Sannorður vottur frelsar líf en sá sem fer með lígar er sveikari. Í ótta dróttins er örugg traust og synir slíksmanns munu athvarf eiga. Ótta er lífslynd til þess að forðast snörur dauðans. Fólksmerðin er prýði konungsins en mannaskorturinn steypir höfðingjanum. Sáum sem er seið til reiði er ríkur án skinnsemd en hinn bráðlindi sínir mikla fýlsku. Rósant hjarta er líf líkamans, en ástríða er eitur í beinum. Sá sem kúar snöyðan mann, óvirðir þann er skópan, en sá heiðrar hann er miskunna sig yfir fátækan. Hinn ókvöðulegi fellur á ílsku sinni, En hinum ráðvanda er, er réttlætið atkvarf. Í hjarta higginsmanns heldur viskan kyrru fyrir en á meðal heimskinga gerir hún vart við sig. Rétlætið hefur upp líðin en sindin er þjóðana skömm. Vitur þjóð hlýtur hylli konungsins En sá hefur reyði hans sem skammarlega breytir. 15. kafli Mjúklegt andsvarstöð var breyði en meiðandi orð vekur reyði. Af tungu hinn að vitru drípu, drípur þekking en munnur heimskingjana eis úr sér vitleysu. Augu drottins eru allstaðar vakandi yfir vondum og góðum. Hóvar tungunar er lífstré. En fals hennar veldur hugarkvöl. Afglapinn smánar aga faðurs síns. En sá sem tekur umvöndun verður higgin. Í húsi réttláta er mikill auður. En glundroði er gróða fé hins ókvölega. Varir hinna vitru dreiv óþekkingu. En hjarta heimskyngjanna er rangsnúið. Forn ókvæðlegra er drotni anstyg, en báin hreinskilinna er hún tóknanleg. Vegur hins ókvæðlega er drotni anstykilegur. En þann sem stundar réttlæti elskar hann. Slæm hyrting bíður þess sem yfirgefur rétta leið. Sá sem hatar umvöndun hlýtur að deyja. Dánarheimur og undirdjúpinn er ópin fyrir drottni, hversu miklu fremur hjörtu mannana barna. Spottaranum er ekki vel við að vanda sér um við hann. Til vitur manna fer hann ekki. Glatt hjarta gjurir andlitið hýrlegt. En sé hreigð í hjarta er hugurinn dapur. Hjarta hins vitra leitar að þekking en munnur heimskengjana gæðir sér á fylsku. Hinn volaði sér aldrei glaðan dag en sá sem vel leikur á er sífelt í veislu. Betra er lítið í óttadróttins en mikilt fjársjóður með áhyggjum. Betri er eitt skamtur kálmetis með kærleika en alin uxi með hatrið. Bráðlindur maður vekur íldeilur en sá sem setn er til reyði stillir þrætu. Vegur leitingjans er eins og þyrnigerði en gatar hinskilina er brautarvegur. Viturur sonur gleður hjarta föður síns en heimskur maður fyrirlítur móðu sína. Óvitru manni er fylskan gleði. En skynsamur maður gengur beint áfram. Áformin verða að engu þar sem enginn er ráðagerðin en ef margir leggja á ráðin fá þau framgang. Gleði hlýtur maðurinn að svari munnsins og hversu fagurt er orð í tíma talað. Lífsins vegur liggur upp á við fyrir hinn hyggna til þess að hann lendi ekki niður í helgju Drottin rýfur niður hús stramblátra en setur föst landamerki ek ekjunar. Íll áform eru drottni andstig en hrein eru vingjalleg orð. Sá kemur ólagi á heimilishagsinn sem fíkin er í rangfengin gróða en sá sem hatar mútugjafir mun lifa. Hjarta hins réttláta íhugar hverju svara en munnur ókvöðlegra eisúr sér ílsku. Drottin er fjarlægur ókvöðlegum, en bæn réttlátra heyrir hann. Vingjarlægt augnaráð gleður hjartað, góðar fréttir feita beinin. Eira, sem líður á hotla umvöndun, munn búa meðal hinna að vitru. Sá sem aga hafnar fyrirlitur sjálfann sig en sá sem hlýður á umvöndun aflarsir hikinda Ótti drottins er ögun til visku og auðmigt er undanfari virðingar 16. kapli Fyrirætlani hjartans er á mannsins valdi en svartungunar kemur frá drottni Manninum þykja allir sínir vegir reynir En drottin próvar hugar þylið. Fel þú drottni verk þín, þá mun áformum fínum framgengt verða. Allt hefur drottin skapað til síns ákveðna marks, svo og guðleysingjan til óheillataksins. Sér hver hókafullur maður er drottni andstigð. Hér er höndin upp á það. Hann sleppur ekki óhengtur. Með elsku og trúfesti er friðþægt fyrir miskjörð og fyrir ótta drottins forðast menn hið illa. Þegar drottin hefur tóknun á breytni einhvers manns, þá sættir hann og óvinni hans við hann. Betra er lítið með réttu en miklar tekjur með röngu. Hjarta mannsins upphugsar veg hans en drottin stýrir gangi hans. Góð svar er á vörum konungsins. Í dómi mun munni hans ekki skeika. Rétt vók og reisla koma frá drottni. Lóðin á vógaskálunum eru hans verk. Að fremja ránglæti er konunum anstigð. Því að hásætið staðfæstist fyrir réttlæti. Réttláttar varir eru yndi konunga og þeir elska þann er talar henskilni. Konungs reyði er sem sendi bóði döyðans en vitur maður sefar hana. Í mildilegu augnaráði konungs er líf og hylli hans er sem vorrregt ský. Hversu miklu betra er að afla sér visku en gulls? og ákjósanlegra að afla sér hikinda enn sylfur. Braut hinskilina er að forðast illt, að varveita sálu sína er að gæta breytni sinnar. Dramsemi er undanfari tórtýmingar og oflæti veit á fall. Betra er að vera lítilátur með auðmjúkum en að skipta herfóngi með dramplátum. Sá sem gefur gætur að orðinu, hreppir hamingju og sætler sá er treystir drottni. Sá sem er vitur í hjarta verður higginn kalladur og sætleiki varana eikur fræðslu. Lífslind er higginn þeim er hana á en augun afglapana er þeirra eigin flónska. Hjarta spekingsins gyrir munn hans higginn og eikur fræðsluna á vörum hans. Vingjartleg orð eru huna á seymur, sæt fyrir sálina, lækning fyrir beinin. Markur vegurinn virði skreiðfær en endar þó á helslóðum. Hungur erfiðismannsins erfiðar með honum. Því að munnur hans rekur á eftir honum. Var menn mennið grefur óheilla gröf og vörum hans er sem brennandi eldur. Vélráður maður kveikir íldeilur og rópirinn veldur vinaskilnaði. Áfbeldismadurinn ginnir náungasinn og leiðir hann á vondan veg. Sá sem lokar augunum upphugsar vélræði. Sá sem kreistir saman varirnar er albúin til Íls. Gráar hægur eru heiðurskóruna á vegi réttlættisins öðlast menn hana. Sá sem setnir til reiði er betri en kappi og sá sem stjórnar geði sínu er meiri en sá sem vinnur borgir. Í skikjufællingunum eru teiningarnir hristir en drottin ræður hvað upp kemur. Sautjóndi kafli Betri er þurru bröðbiti með ró en fullt hús af fórnar kjöti með deilum. Hyggjinn þræll verður drottnari yfir spiltum síni og hann tekur erðarlöð með bræðrunum. Deglan er fyrir silfrið og breðslófnin fyrir gullið en drottin próvar hjörtun Íllmennið gefur gaum að fláræðisvörum Lígin hlýðir á glæpatungu Sá sem gerir gís að þáttækum óvirðir þannir skópan og sá sem gledst yfir ógæfu sleppur ekki óhengtur Barnabörnin eru kóróna og feðurnir eru heiður barnana. Ekki hæfa heimskumanni stórirði, hver miklu síður gufugumanni lígavarir. Mútan er gimsteinn í augum þess er hann að fær. Hvert sem maður snýr sér með hana kemur hann sínu fram. sá sem breiðir yfir bresti eflir kærleika en sá sem yfir uppsök veldur vinaskilnaði ávítur fá meira á hyggin mann en 100 högg á heimskingi uppreisnarmaðurinn hyggur á illt eitt en grimmur sendebóði mun sendu verð á móti honum Betra eðfri mann að mæta byrnu sem rændir húnum sínum heldur enn heimskingja í flónsku hans. Sá sem launar gott með illu, frá hans húsi vikru ógefan eigi. Þegar deila byrjar er sem tekinn sé út stípla, lát því að þrætunu áður en rifrildi hæf hefst. Sá sem sekan síknar og sá sem saklausan sakfellir, þeir eru báðir drottni andstigð. Hvað stóða peningar í hendi heimskengjans? Til þess kaupa speki þar sem vitið ekkert? Vítur elskar ættíð og í nauðum er hann sem bróðir. Óvítur maður er sá er til handsala gengur og sá sem gengur í ábyrrið fyrir náungasinn. Sá elskar yfirsjón sem þrætu elskar og sá sem háar gjurir dyrsýnar sækist eftir hruinni. Rangsnúi hjarta öðlast enga gæfu og sá sem hefur fláraða tungu hrapar í ógæfu. Sá sem getur af því heimskingja honum verður það til mæðu og fæðir glópsins fagnar ekki. Glatt hjarta veitir góða heilsubót, en dapurð geð skrælir beinin. Hin ókvölegi þykur mútur á laun til þess að beiga leiðir réttvísinnar. Hygginn maður hefur viskunar fyrir sig en augur heimskingjans er úti á heimsendast. Heimskur sonur er föður sínum til sorgar og þeirri til ángurs er ólhan. Það eitt að sekta saklausan er ekki gott en að berja tignar menni tekur þá út yfir. Fámáluður maður er hikkin og geður orð maður er skynsamur. Afglapin getur jafnvel álítist vitur ef hann þegir. Higginn ef hann lokar vörunum. Átjöndu kafli Sérlendur maður fer að sínum munum. Hann ílskast við öllu sem higgilegt er. Heimskingin hefir engar mætur á higgindum, heldur á því að gjöra kunnar hugsanir sínar. Þar sem unn ókvölui kemur, þar kemur og fyrirritning. Ó með smóninni kemur skamm. Djúb vötn eru orð af manns munni. Lind viskunar er sem rennandi lækur. Það er ekki rétta að draga tauim hans ókvæðulega, að halla rétti inn saklaus ei dómi. Vart heimskingjans valda deilum, og munur hans kallar á högg. Munur heimskingjans verður honum að tjóni og varir hans er snara fyrir líf hans. Árðr óperans er eins og selgæti og þu læysa sig inn í innstu fylsni hjartans. Sá sem tómlátur er í verki sínu er skilgetin bróðir eyðslusexins. Naf drottinn sér sterkur turð þanga hleypur hin réttláti og er þar óhultur. Auður ríksmanns er honum upplugt vígi og ókleifur múrvegur í sjálshans ímyndun. Ofmetnaður hjartans er undanfari falls en auðmigt er undanfari virðingar. Svari einhver áður en hann heyrir þá er honum það flónska og skömm. Hugrekki mannsins heldur honum uppi í sjúgdómi hans. En dapur geð, hver fær bóri það? Hjarta hins higna aðla sér þekkingar og eyra hinn að vitru leitar þekkingar. Gjöf sem aður gefur rímur til fyrir honum og leiðir hann fram fyrir stólmenni. Hinn fyrri sínist hafa á réttu að standa í þrættumálu sínu en síðan kemur mótpartur hans og rannsakar rauksendir hans. Hlutkestið gjurði enda á deilum og sker úrmiðli seg sterkra. Erfiðra er að ávinna svikinn bróður en að vinna rambigða borg og deilur slíkra manna eru sem slagbrandar fyrir hallartýrum. Hvíður mannsins mettast af ávegstu munnsans. Af gróðri varana mettast hann Dauði og líf eru á tungunarvaldi og sá sem hefur tauma henni mun eita ávöxt hennar. Sá sem egnast konu egnast gerðsemið og hlýtur náðargjöf af drottni. Hinn fátæki mælir bljúum bænarorðum en hinn ríki svarar með hörku. Að vera allra vinur er til tjóns. En til er ástfinnur sem er tryggari en bróðir. Nítjándi kapli Betri er fátækur maður sem framgengur í ráðmenni sinni heldur en læfísligari og heimskur að auki. Kapp er best með forrsjá og sá sem hraðar sér mistíkur sig. Flónska mannsins steipir fyrirtækjum hans. En hérta hans ílskast við drottni. Auður fjölgar vinum en fátækur maður verður vinum horfin. Falsvottur sleppur ekki óhengtur og sá sem fer með lígar kemst ekki undan. Margir reyna að koma sér í mjúkinn hjá tignarmanninum og allir eru vini þess sem gafir gefur. Allir bræður hinn snöyða hata hann. Hversu miklu fremur fyrðast á vinnir hans, hann. Sá sem afblasir hikinda elska líf sitt. Sá sem varðið til skinnsemi mun gæfur hljóta. Falsvottur sleppur ekki óhengtur og sá sem fer með lígar tórtímist. Sællífi hæfir eigi heimsku manni hvað þá þræli að drottna yfir höfningjum. Higni mannsins gjur hann seinandi reiði og það er hann til fræðar að ganga fram hjá mótgjörðum. Honums reiði er eins og ljóns en hylli hans sem dögg á grasi. Heimskur sonur er föðu sínum sönn og óhamigja og konu þras er sífeltur þakleiki. Hús og auður er arfur frá feðrum en skynsum kona er gjöf frá drottni. Letin svæfir þungum svefni og yðjölaus maður mun hungur þola. Sá sem varðveitir bóðorðið varðveitir lífsitt en sá deyr sem ekki hefur gátt á vegum sínum. Sá lánar drottni er líknar fátækum og hann mun launa honu góðverk hans. Aga þú svon þinn því að enn er von, en farðu eigið svo langt að þú deyðir hann. Sá sem illa reyðist verður að greiða sekt. Því að ætli þú að bjarga, gerir þú illt verra. hlíð þú ráðum og tak umvöndun til þess að þú verðir vitur eftir leiðis mörg eru áformin í mannshjartanu en ráðs ályktun drottins stendur unnin mannsins er kärleiksverk hans og betri er fá maður en ligari óttir drottins leiði til lífs þá hvílist maðurinn mettur verður ekki fyrir neittna ógæfu. Latur maður dýfir hendinu ofan í skálina, en ekki neynir hann að bera hana aftur upp í munnin. Sláur þú spotta hann, verður hinn einfaldni hikkin og sé vandaðum með skynsaman mann læri hann hikindi. Sá sem mistir með föðu sínum, og rekur burt móður sína slíkur sonur fremur smán og svífirðing Hættu son minna hlýða á umvöndun ef það er til þess eins að þú brjótur á móti skinsanlegum orðum Samviskulauðs maður gyrir gís að réttinum og munur ókvöðlegra gleypirangindi Refsetómar eru búnið spotturunum og högg baki heimskingjana. Tuttugasti kafli Vínið er spottari, sterkur drikkur og glömsamur og hver sá er drukkin reikar er óvitur. Konungsreiði er eins og ljónsöskur sá sem egnir hann á móti sér fyrirgjur í lífi sínu. Það er manni sómi að halda sér frá þrætu En hver afglapin ygglir sig? Letingin plæir ekki á haustin, fyrir því leitar hann um uppskiru tíman og grýpur í tóngt. Ráðin í hjarta mannsins eru sem djúb vötn og higgin maður eigst þar af. Margir menn eru kallaðir kærlegsríkir, en tryggan vin, hver finnur hann? Réttlátur maður gengur fram í ráðvendni sinni. Sæl eru því börn hans eftir hann. Þegar konungur situr á dómstóli, þá skilur hann allt illt úr með augnaráði sínu. Fyrir getur sagt, ég hef haldi hjarta mínu reynu. Ég er heitna sint. Tvennskonar vó og tvennskonar mál, Það er hvortvekja drottnið anstigð. Sveitnin þekkist tegar á verkum sínum, hvort aðtafnir hans eru reynar og einlegar. Eirað sem heyrir og augað sem sér, hvortvekja hefur drottin skapað. Elskaðu ekki svefnin, svo þú verður ekki fátækur. Opnaðu augun og þá myndu mettast af brauði. Slæmt, slæmt, segir kaupandinn, en þegar hann gengur burt, hælist hann um. Til er gull og nægða perlum, en þeir dýrmætasta þing eru vitrar varir. Takk þú skikkjuna af þeir manni sem hefur gengið í ábyrð fyrir ókunnugan. Tak veð af þeir manni sem hefur gengið í ábyrð fyrir útlendinga. Sætt er en eftir á fyllist munnurinn möl. Vel ráðin áform fá framgang hafði hótt ráð er þú heyr stríð. Sá sem lóstar upp lendarmálum gengur um sem róperi hafði engin mög við málugan mann. Sá sem formæli föður og móður og hans lampa sloknar í nýða myrkri. Arfur sem í upphæfi var skjótfengin blessast ey að lókum. Segð þú ekki ég vil endurgelda illt. Býð þú drottins og hann með hjálpa þér. Tvenskonar vog er drottni anstigð og svika vog er ekki góð. Spór mannsins eru ákveðna drottni En maðurinn Hvernig fær hann skynjað veg sinn? Það er manninum snara að hrópa í fljótferðni helgað og higgja fyrst að þegar heitin eru gjörð Vitur konungur skilur úr hinn á og lætur því að hjólið ganga yfir þá Andi mannsins er lampi frá drottni sem rannsakar hvern afkema hjartans. Kærleiki og trúfesti varð þetta konungin og hann stiður hásætti sitt með kærleika. Krafturinn er ágæti ungra manna en hærunar príðu öldungana. Blóðugar skrámur reynsa illmennið og högg sem duglega svíða. 21. kapli Hjarta konúsins er eins og vasslækir í hend dróttins. Hann beygir það til hvers er hún þóknast. Manninum þykja allir síni vegi réttir, en dróttin vegur hjörtun. Að yðka réttlæti og rétt er drottni þóknalegra en slátufórð. Drembileg augu og hrókafullt hjarta er lampi ógjulegra. Allt er það sindt. Fyrirætlanir yðjumannsins reynast fjessamar vel, en öll flansfærni lendir í fjárskorti. Fjársjóðir sem aplaði er með lígatungu eru sem þjótandi vindblær snörur dauðans. Ofríki hinn á okkurlegu dregur þá að eftir sér. Þegar þeir færast undan að gjöra það sem rétt er. Þóinn er vegu þess manns sem syndir hlaðin en verk hans hreina er urðvandleg Betri er vist í horni á hústaki en sambúð við þrasskerna konu Sál hans ókvilega girnist illt náungi hans finnur engar miskun hjá honum Sé spottaranum refsað verður hinn einfaldi hyggin og sé viðtur maður frættur lærir hann hikjindi. Gætur hefur réttláttur að húsi hins ókvöðlega, steipir ókvöðlegum í ógæfu. Sá sem byrgir eyrun fyrir kveini hins fátæka, hann mun sjálfur kalla og eigi fá bænhýrslu. Gjöf á laun sefa reyði og múta í barmi ákafa heift. Réttláta manni er gleði að gjöra það sem rétt er. En illgjörðar er það skelving. Sá maður sem villlistar vegi skynsimunar mun brátt kvílest í söfnuði framliðinna. Örei gerður sá er sólgin er í skemtanir. Sá sem sólgin er í vín og olíu verður ekki ríkur. Hin ókvöluði er lausnargjald fyrir hin réttláta og sveikarinn kemur í stað hinnar heinskilnu. Betra er að búa í eðimörkurlandi en með þraskjardri og geðýldri konu. Dýrmát mætur frjásjóður og ólía er í heimkinnum hins vitra, en heimskur maður sólundar því. Sá sem ástundar réttlæti og kærleika, hann öðlast líf, réttlæti og heiður. Vitur maður vinnur bor kappana og rífur niður víð sem hún treysti á. Sá sem varðveitir munnsin og tungu, hann varðveitir sálu sína frá nöyðum. Sá sem er rókafullur, dramblátur, hann hittir spottari. Sá sem gyrir allt af töm, tömlausum róka. Óskir letingjan strepa hann því hendur hans vilja ekki vinna. Ávalt er leitingin að óska sér, en er réttlátt í gefur og er ekki naumur. Sláttur fórn óguðulegra er drottni andstegið. Hvað þá sé hún framborinn fyrir óhefuverk? Falsvottur munn tortímast. Eða maður sem heyrt hefur má ávallt tala. Óguðulegur maður setur upp örugan sveik. En hit hen skilni gerir veg sinn örugan. Engin viska er til og engin hygni né heldur ráð gegn drotni. Hesturinn er hafður viðbúin til orustudagsins en sigurin er í hendi drottins. 22. kaflinn. Gott mannorð er dýrmætare en mikill auður. Vinsæld er betri en silfur og gull. Ríkur og fátækur hittast, drottin skóp þá alla saman. Vitur maður sér ógefinu og félusi. En einfældningarnir halda áfram og fá að kenna á því. Laun auðmiktar, óttadrottins, eru auður, heiður og líf. Þyrnar, snörur er á vegi hins undirförula. Sá sem varðið til lífsitt kemur ekki nærri þeim. Þræð þú sveinin um vegin sem hann á að halda og á gamans aldri mun hann ekki af honu víkja. Ríkur maður drottnar yfir fátækum og lándþegin verður þræll lándsalons. Sá sem ranglæti sáir uppskir óhamingju og spróti heftar hans verður að engu. Sá sem við góðgjarn verður blessaður, því að hann gefur hinum fátæk af brauði sínu. Eða ekki þú spottar hann burt, þá fyrr deilan burt, og þá linnir þrætu og smán. Drottin elskar hjartarheynan. Konungurinn er vinur þess sem hefur indist okka á vörum. Augu drottins varðvitað þekkinguna, En orðum svikar hans kollvarpar hann. Letinginn segir, ljón er úti fyrir, ég kynna verða drepin út á götunni. Djúp gröf er munnur lettúðar kvenna, sá sem verður fyrir reyði drottins fellur í hana. Ef fylska situr föst í hjarta sveinsins, þá mun vöndur agans koma henni burt haðan. Að kúa fátækan mann eikur efni hans að gefa ríkum manni verður til þess eins að gjöra hann snöyðan. Orð hinna vitru Neið eira þitt og heyr orð hinna vitru og snú aðtýkli þinni eða kenningminni. Þegar það er fagurt ef þú geymir þau í brjósti þér, ef þau eru öll til taks og vörum þínum. Til þess að traust þitt sé á drottni, fræði þig í dag já þig. Vissulega skrifa ég kjarnir þig handa þér, með heilræðum og fræðslu, til þess að ég kunngjur þér sannleika áriðanleg orð, svo þú flyttir þeim áriðanleg orð er senda þig. Ræn eigi hinn lítilmótlega af því að hann er lítilmótlegur og knósa eigi hinn volaða í borgarhleðinu því að drottinn munn flytja mál þeirra og ræna þá lífunni er þá ræna. Legga ég lag þitt við reyðigjarnan mann og hafi ég umgengni við fauta til þess að þú venjist eigi og hátt semir hans og sækir snöru fyrir líf þitt. Verð þú ekki meðal þeirra er ganga til handsala meðal þeirra er ganga í ábyrð fyrir skuldunum því að þegar þú hefur ekkert að borga með Viltu þá láta taka sænginu undan þér? Færð þú eigi úr stað hinn fornu landamerki, þau er feður þínir hafa sett. Sjáur þú mann vel færan í verki sínu? Hann getur bóðið konungum þjónustu sína. Egi mun hann bjóða sig ótegnu mönnum. 2003. Kabli Þegar þú setur til borðs með valdsherra, þá gætis vel hver þú hefur fyrir fram að þig og set þér hníf á barka ef þú ert matmaður. Láttu ekki langa í kræsingar hans, því að þær eru svikul fæða. Streist þú ekki við að verða ríkur, hættu að verja vitið þínu til þess. Hvort skulu augu þín hvarla til auðsins áttu? hann sem er svo stópull því að sannlega gjöri hann sér vangi eins og örn sem flýgur til heimins Eða egi hjá nýskumanni og láð þau ekki langa í kræsingar hans því að hann er eins og maður sem reiknar með sjálfum sér et og drekk, segir hann við þig en hjarta hans er eigi með þér Bytanum sem þú hefur eitið verður þú að æla upp aftur og blíðmænum þínum hefur þú og glækastað. Tala þú eigi fyrir eigum heimskingjans því hann fyrrlítur hikindi ræðu þinnar. Fær þú eigi úr stað landamæri ekkunar og gagð þú eigi inn á akra munaleysingjana því að lausnari þeira er sterkur. Hann mögur flytja mál þeira gegn þér Snú þú hjarta þínu að umvöndun og eirum þínum að vísdómsordum. Spara ég aga við sveinin þegar ekki deyr hann þótt þú sláður hann með vendinum. Þú slæðir hann að sönnu með vendinum en þú frelsar líf hans frá helju. Ámynning föður Són minn, þegar hjarta þitt verður viturt þá gleyðst ég líka í hjarta mínu og nýru mín fagna er vari þína að mæla það sem rétt er Látiði hjarta þitt öfunda sindara heldur ástunda guðsóta á degi hverjum því að vissulega er enn framtið fyrir hendi og von þín mun eigi að engu verða Heyr þú svonminn og ver vitur og stýð hjarta þínu réttaleið Verð þú ekki með drykkurútum með þeim sem hvoma í sig kjöt því að drikkur útar og matákar verða snöðir og sveppmók klæðir í tötra Hlýð þú föður þínum sem hefur getið þig og fyrirlít ekki móður þína tóttum sjóðin gömul Kaup þú sannleika og selan ekki visku, aga og hykkindi Fadir réttlátsmanns fagnar og sá sem gatt vitransón gleðst af honum Gleðjist fadir þinn og móðir þinn og fagni hún sem fætti þig. Svon minn, gef mér hjarta þitt og lát vegu mín verða því geðfelda. Því að skækja er djúp gröf og léttúð að drós þröngur pittur. Já, hún liggur í leini eins og ræningi og fjölgar hinn um ótrúum eðar mannana. Vínsvelgurinn Hver æjar? Hver veinar? Hver á í deilum? Hver kvartar? Hver fær sár að þarlausu? Hver rauð augu? Þeir sem sýtja við vín fram á nætur. Þeir sem koma saman til að bergja á kryttuðun drykkjum. Horf þú ekki á vínið hver rauði er. Hversu það glóir í bykarnum og rennur ljúflega niður. Að síðustu býtur það sem höggormur Og spýtir eitri sem naðra. Augu þín munnur sjá kynlega hluti og hjarta þitt munn mæla fláræði. Og þú munn verða eins og sá sem liggur út á miðju hafi. Já, eins og sá er liggur efst uppi á siglutri. Þeir hafa slegið mig, ég kendi ekkert til. Þeir hafa bara mig, ég var þess ekki var. Hvenar mun ég vakna? Ég vil meira vín. 2004. kapli Orskviðir um hyggindin Öfunda ekki vonda menn og lát því ekki langa að vera með þeim því að hjarta þeirra býr yfir ofríkisverkum og varir þeirra mæla ógæfu Fyrir speki verður hús reyst og fyrir hyggni verður það stað þess Fyrir þekking fyllast forðabúrin allskonar dýrum og yndislegum fjármönnum vitur maður er betri en sterkur og fróður maður betri en afmikið því að holl ráðskalt þú hafa er þú heyr stríð og þar sem margir ráðgjafar eru fer allt vel viskan er afglapanum óvissa í borgarhliðinu líkur hún ekki upp munni sínum Þann sem leggur stund á að gjöra illt kalla menn varmenni. Sindin er fýlslegt fyrirtæki og spottarin er mönnum andstigð. Láttir þú hugfallast á neyðirana degi, þá er máttur þinn lítill. Frelsaðu þá sem leytir eru fram til lífláts og þyrm þeim sem ganga skjögrandi að högstokknum. Segir þú, við erum vissum það egi. Sá sem vegur hjörtun, hann verður sannlega var við það. Og sá sem vakir yfir sálu þinni, hann veit það. Og mun gelda manninum eftir verkum hans. Edd þú hunang, svo minn, þegar það er gott. Og hunang seymur er gómi þínu sætur. Nem á sama hátt speki fyrir sálu þína. Finnir þú hana er framtíð fyrir hendi og von þín mun eigi að engu verða. Sitt eigi þú enn ókvulegi um bústað hins réttláta og eigilega ekki heimkynni hans því að sjösunum fellur hinn réttláti og stendur aftur upp en ókvulegir steipast í ógjafu. Gleður eigi yfir falli óvinar þins og hjartað þitt fagni eigi yfir því að hann steipist Svo að dróttinn sjái það ekki og honum mislíki og hann snúi reyðisni frá honum til þín. Reyðist eigi vegna illgjörðarmanna, öfunda eigi okkurlega, því að vondur maður á enga framtíð fyrir höndum, á lampa okkurlegar að slokknar. Són minn, óttastu dróttinn og konunginn, samlega þeir ekki óróaseggjum. Því að ógæfa þeirra ríður að þeirra minnst varir og ófærir beggja, hver veitum þær? Orskviðir Þessir orskviðir eru líka eftir spekinga. Hlutragni í dómi er ljót. Þeim sem segir við hinn seka, þú hefur rétt fyrir þér, honum formælamenn, honum bölvar fólk. En þeim sem hegna eins og ber mun vel vegna. Yfir þá kemur ríkuleg blessun. Sá kissir á varirnar sem veitir rétt svör. Annastu verk þitt utan hús og ljúk því á akrinum. Síðan getur þú byggt hús þitt. Vertu eigi vottur gegn áunga þínum að ástæðulausu. Eða myndir þú vilja svíkja með vörum þínum? Segð þú ekki eins og hann gjörði mér, Eins ætla ég honum að gjöra. Ég ætla að manninum eftir verkum hans. Mér var gengið fram hjá Akri leitingjan okkurs og fram hjá vingarði óviturs manns. Og sjá, hann var allur vaksin klungrum. Hann var alþækin netlum. Og steingarðurinn umhverfis hann var hrunin. En ég var þess var og veitti því aðtikli, sá ég þá, og létt mig þeirra kenningu verða. Sofaugnen, blundaugnen, leggja saman hendurugnen til að hvílast. Þá kemur fátæktin yfir þig eins og ræningi og skorturinn eins og vopnaður maður. 25. kafli Orskviða sapn. Þetta eru líka orskviðir Sálomons er menn hiskja jútakonungs hafa safnað. Vuði er það heiður að dylja mál en konungum heiður að rannsaka mál eins og hæð himins og dýpt svo eru konunga hjörtun órannsakaleg Sé sverin tekin úr silfrinu þá færs smiðurin kjer úr því Síu hinir ókúlugu tæknir burt frá augliti konungsins þá mun hásæti hans staðfest fyrir réttlæti Stærðu eigi frammi fyrir konunginum og reyðst eigi í rúm stórmennam. Því að betra er að menn segja við þig færðu upp hingar. Heldur en að menn gjöri þér læging frammi fyrir tignarmanni. Hvað sem augu þín kunna hafa séð þá veri ég skjótur til málsóknar. Því að hvað er það þú síðan að gjöra þá er náungið þinn gjörið þér sneipu. Reyk þú mál þitt gegn náunga þínum en ljósta eigi upp blendarmáli annars manns. Til þess sá sem heyri það smániður ekki og þú losnir aldrei við illan orðrúm. Gull í skrautlegum silfurskálum svo eru orð í tíma tölud. En svo gull og skartgrippur á skýru gulli svo er vitur áminandi heyrandi eyra. En svo snjósvali um uppskerutímann Svo er áreiðanlegur sendi maður þeim er sendir hann því hann hressir sál húsbónda síns ski og vindur og þó engin rigning svo er sá sem hrósa sig er gæfmildur og gefur þó ekkert með holumæði verður höfðingi talið hugkvarf og mjúk tunga milur bein finnir þú hunang þá et sem þær nægir svo að þú verðir ekki ofsatur að því og ælir því upp aftur Stíð sjaldan fæti þínum í hús náunga þins svo að hann verði ekki leiður á þi, því þér og hati því Hamar og sverð og kvöss ör svo er maður sem ber falsvitni gegn náunga sínum Mólandi tönn og hrasandi fótur Svo er traust á svikara á neyðarinnar degi. Að fara úr fötum í kalsa veðri að hella etiki út í saltpétur, eins er að syngja skapvóndum ljóð. Ef óvinn þinn hungrar þá gef honum að eta og ef hann þystir þá gef honum að drekka. Því að þú sapnar glóðum elds yfir höfuð honum og drottin mun endurkjálta þér það Norðan leiðir fram regn og laun skraf reyðileg andlit Betri er vist í horni á hústæki en sambúð við þraskerna konu En og kalt vatn er döðþýstum manni svo er góð fregn af fjarlægu landi En og grugguðu lind og skemmdur brunnur en sér réttlátur maður sem titrar frammi fyrir ókvölu manni Það er ekki gott að eita á mikið hunang, verð því spar á hólið. En svo borg sem múrarnir hafa verið brotnir utan af, en sér maður sem eigi hefur stjórn á skapsmönum sínum. 27. kapli En svo snjór um sumar og en svo regnum uppskeru, en svo ítla á sæmd við heimskan mann. En svo spörfugl flögrar, en svo svala flýgur, Eins er um ófurskuldaða formæling, hún verður eigi að áhrínis orðum. Svipan hæfir hestinum og taumurinn astanum, en vöndurinn baki heimskingjanna. Svarað þú ekki heimskingjanum eftir fílsku hans, svo að þú verður ekki honum jafn. Svarað þú eftir fílsku hans, svo að hann haldi ekki að hann sé vitur. Sá höggur af sér fæturnar, og færa að súpa á ranglæti sem sendir orð með heimskingja. En svo lærleikir hins lama hanga máttlæsir, svo er spakmæli í munni heimskingjana. Sá sem sínir heimskum manni semt, honum fer eins og þeim er bindur stein í slöngfu. En svo þyrnir sem stingst upp í höndina á druknum manni, Svo er spakmæli í munni heimskingjana. Eins og skitta sem hæfir allt, svo er sá sem leigir heimskinga og sá sem leigir veggfarendur. Eins og hundur sem snýr aftöðtlis býjusinnar, svo er heimskingi sem endur tekur fylsku sína. Sjáur þú mann sem þýgist vitur, þá er meiri vonum heimskingja en hann. Letingin segir, Óarkadýrir á veginum, ljón á götunum. Hurðin snýst á hjörunum og letingin í kvílusinni. Latur maður dýfir hendinni ofan í skálina en honum verður þungtum að bera hana aftur upp af munninum. Latur maður þykist vitræði en sjö sem svara heikilega. Sá sem kemst í æsing út af deilu sem honum kemur ekki við Hann er eins og sá sem tekur um eyrun á hundi er hleypur framhjá. Eins og óður maður sem kastar tundur örfum, bannvænum skeitum. Eins er sá maður er svikið þegar við náunga sinn og segir síðan Ég var bara að gjöra gamni mínu. Þegar elsn eiti þrýtur sloknar eldurinn og þegar enginn er óperinn stöðast eilurnar. Eins og kól þar til glóða og við til elds. Svo þar þrætugjarnan mann til að kvekja deilur. Orð rópir hans er eins og sælgæti og þau læsa sig inn í innstu fylsni hjartans. Eld heitir kossar og illt hjarta þar sem svora silfur utan á leirbróti. Með vörum sínum gjur hatursmaðinu sér upp vinalæti en í hjarta sínu higgur hann á svík. Þegar hann mælir fagurt þá trú þú honum ekki því að sjö anstigðir eru í hjarta hans. Þótt hatrið hiljið sig hræstni þá verður þó ílska þess opember á dómþinginu. Sá sem grefur gröf fellur í hana og steinnin fellur aftur í fang þegar mér vektir honum. Líin tunga hatar þá er hún hefur sundur marið og smjæðrandi munnur veldur glötun. 27. kapli Vertu ekki hróðugur af morgundeginum, því að þú veist ekki hvað dagurinn ber í skauti sínu. Lát aðra hrósa þér, ekki þinn eigin munn, óviðkomandi mann, en ekki þinnar eigin varir. Steinar eru þungir og sandurinn sígur í En gremja afglabans er þyngri en kvart tveggja. Heftin er grimm og reiðin er svæsin. En hveru fær staðist öfundina? Betri er openber ofan í kjöf en elska sem leyntir. Vel meint eru vinarsárun en viðbjóslegir kossar hatursmannsins. Sattur maður treður hunang sem fótum sér en hungruðu mannið þykir allt best sætt. En svo fugl sem flóginn er burt úr heyri sínu, svo er maður sem flóginn er burt af heimili sínu. Ilm ólía og reykjelsi gleðja hjarta, en yndætli er vinur en ilmandi viður. Yfirgefi ég vin þinn né vin föruð þins og gagka egi í hús bróður þins á óheillartegi þínum. Betri er nábúi í nánd en bróður í fjarlæð. Vertu vitur, sonuminn og gleð hjarta mitt, svo ég geti svarað þeim orði sem smána mig. Vitur maður sér ógefin og felur sig, en einfeldingarnir halda áfram og fá að kenna á því. Takk þú af þeim manni sem hefur gengið í ábyrð fyrir ókunnugan. Takk veða þeim manni sem hefur gengið í ábyrð fyrir útlending. Hver sem blessa náunga sinn snemma morguns með háru röstu, það skal meti við hann sem formæling. Sýfjöldur þakleik í rigningatíð og þraskjörd hóna er hvað öðru líkt. Sá er hana stöðaði geti stöðað vindinn og haldið ólju í hagri hendi sinni. Járn brýnir járn og maður brýnir mann. Sá sem gætur fíkjutrés muni þetta ávostess og sá sem þjónar húsmónda sínum með virktum mun heiður ljóta. En svo andlitt horfir á andlitt í vatni, svo er hjarta eins manns gagvart öðrum. Dánar heimar og undirdjúpin eru óseðjandi, svo eru og auðu mannsins óseðjandi. Deglan er fyrir silfrið og bræðslopnin fyrir gullið og madurinn er dæmdur eftir orðstýr hans. Þótt þú steytir afklapan í mórtjeli með stauti innan um grjón, þá myndi fylska hans ekki við hans skilja. Haf nákvæmar gætur á útliti sauða þinna og veit hjörðunum aðtekli þína. Því að auður varir ekki yliflega, nið heldur kóruna frá kyni til kyns. Sé hegið komið undan og grængresi komið í ljós og hafi jurtir fjallana verið hirtar, þá óttu lǫmp þér til klænaðar og geit til að kaupa fyrir akur og nóa geitamjólk þér til fæðslu til fæðslu heimilið þínu og til viður lífs þernum þínum 28. kapli hinn er ókvöllugu flýja þótt engin elti þá en hinn er réttlátu eru öruggir eins og unkt hljóm þega land gengur undan drottnara sínum Gjörast þar margir höfðingar, en meðal skinnsamra og hyggina manna mun góðu stjórn lengi standa. Maður sem er fátækur og kúar snöyða er eins og reynd sem skólar burðkorninu en veitir ekkert brauð. Þeir sem yfirgefa lögmálið rósa okkurlegum, en þeir sem varðvita lögmálið eru æfir út af þeim. Ít menn skilja ekki hvað rétt er en þeir er leita drottinn skilja allt Betri er fátaekkur maður sem framgengur í ráðvitni sinni heldur sá sá en sá sem beiter undir ferli og er þó ríkur Sá sem var lögmálið er hygginn sonur en sá sem leggur lag við óhöfsmenn gerir föður sínum smán Sá sem eikur auðsinn með fjárlegu og ókri sapnar honum handa þeim sem líkt samur er við fátæka. Sá sem snýr eyra sínu frá til þess að heyra ekki lögmálið jafnvel bæn hans er andstegð. Sá sem tælir falslaus á menn út á vonda leið hann fellur sjálfur í gröf sína er áðandi menn munur ljóta armleitt Ríkur maður þykist vitur en snöður maður sem er higginn sér við honum. Þegar hinn er réttláttu fagna er mikillun um dýrðir en þegar ógðulegi komast upp fela menn sig. Sá sem delur yfirsjónir sínar verður ekki lángifin en sá sem játar þær og lætur af þeim mun miskunn hljóta. Sæll er sá maður sem ávalt er var um sig En sá sem herðir hjarta sitt fellur í ókjafu En svo grenjandi ljón og gráðugu björn Svo er ókvöðlegu drottnari yfir lítil sildum líð Höfðingi sem hefur litla tekjur er ríkur að kúun Sá sem hata rangfengin ávinning mun langlífur verða Sá maður sem blóðsjöf hvílir á er á flókta fram á gravarbarminn Enginn velji hann Sá sem breytir áðandlega menn frelsast en sá sem beytir undiferðli fellur í grifju Sá sem yrkir landsitt mettast að brauði en sá sem sækist eftir hjekumlegum hlutum mettast af þáttækt Áreiðanlegur maður blessast ríkulega en sá sem fljótt vill verða ríkur sleppur ekki við refsinguð. Hlutræknir ljót en þó fremja menn ránglæti fyrir eitt bröðbita. Öfundsjúkur maður flýti sér að sapna auði og veit ekki að örbið muni yfir hann koma. Sá sem ávítar mann mun á síðan öllast meiri hittli heldur en tungumjúkur smjæðrari. Sá sem rænir fóreldra sín og segir það er engin sind Hann er stall bróðir eyðandans. Ágjart maður vekur deilur en sá sem treystir drottni mettast ríkulega. Sá sem treystir á eigin hikjuvit er heimskingi en sá sem breyðir vitulega mun undan komast. Sá sem gefur fátækum líður engan skort en þeim sem byrgir augusín koma margar óbænir. Þegar hinn eru ókvöluðu komast upp, fela menn sig, en þegar þeir tortímast, fjölgar réttlátum. 29. kapli Sá sem oftlega hefur ávitaður verið en þverskallast þó mun skyndilega knósauðu verða og enginn lækning fást. Þegar réttlátum fjölgar, gledist þjóðin, en þegar ókvöluðu drottna andvarpar þjóðin. Sá sem elskar visku gleður föður sinn. en sá sem leggur lagsett við skækjur glatar eigum sínum. Konungurinn eflir landið með rétti en sá sem þykur mútur eyðir það. Sá maður sem smjadrar fyrir náunga sínum hann leggur net fyrir fætur hans. Í miskjör vondsmanns er fólkin snara en réttlátur maður fagnar og bleðst. Réttláttur maður kynir sér málefni hinna lítilmótlegu en ókvöldlegu maður hýrðir ekkert um að kynna sér það. Spottarar æsa upp borginna en vitrir menn læja reyðina. Þegar vitum maður á í þrætumáli við afklappa þá reyðist hann og hlær en hvíldfæst enginn. Blóðvarkarnir hata hérna áðvanda en réttvísir menn láta sér antum lífans. hans. Heimskingin úthellir allir reyði sinni en vitur maður sefar hana að lokum. Þegar drottnarinn hlýðir á liga orð verða allir þjónar hans bóvar. Fátaklingurinn og kúarinn mætast drottinn lær ljós augum beggja. Sákonungur sem dæmir hinn lítilmótlegu er réttvís og það er að það er að það er að það er að Hásæti hans mun stöðuð standa að eilífu Vöndur og umvöndun veita speki En agalau sveitt gjur móðu sinni skömm Þegar ókvöldugum fjölgar fjölgar og miskjörðum En réttlátir munu horfa á fall þeirra Aga þú són þinn Þá mun hann láta þig hafa ró Og veita unað sálu þinni Þar sem engar vitranir eru kemst fólkið á glabstígu, en sá sem varðveitu lögmálið er sæll. Þræll verður eigi agadur með orðum, því hann skilur þau að vísu en fer ekki eftir þeim. Sjáur þú mann sem fljótfer er í orðum, þá er meiri vonum heimskingja en hann. Degri maður við þrælsinn frá barnæsku vill hann að lokum verða ungherra. Reyðigjart maður vekur deilur og bráðlöndu maður drýjir marga sind. Hróki mannsins lægir hann en hinn lítiláti mun virðing hljóta. Þjófsnauturinn hatar líf sitt. Hann líður á bölvununa og segir þó ekki frá. Ótti við menn leiðir í snöru en þeim er borgið sem treystir drottnið. Markir leita hilli drottnarans en réttlá réttur mannsins kemur frá drottni Anstið réttlátra er sá sem ranghlæti fremur og anstið ókvæðlegra sá sem ráðvandlega breytir 30. kafli Speki Ákúrs Orð Jakúrs Jakæsonar guðmælið Maðurinn segir, ég hefði streyst og guð, ég hefði streyst og guð og er að þrótum komin. Þegar ég er of heimskur til að geta talist maður og ég hefði egi mannsvit. Ég hefði egi lært speki svo ég hefði þekkinga hennum heilaga. Hver hefur stíð upp til himna og komið niður? Hver hefur sapnað vindinum í greipa sínar? Hver hefur bundið vatnið í skikju sína? Hver hefur reist öll endi mörg jörðar? Hvað heitir hann? Og hvað heitir sonur hans? Fyrst þú veist að sérkvert hvert orguðu sér hreint Hann er skjöldur þeim er leita hælis hjá honum Bæt engu við orð hans Til þess að hann áviti þeir eigi og þú standir sem lígari Umtvent byggir þig Sinni mér þess eiga áður í deg Látt fals og líga orð vera færri mér Gæm mér hvorki fátækn í auðafi, en veit mér minn deildan veð. Ég kynni annars að verða á sattur og afnita og segja hver er drottin? Eða ef ég yrði fátækur kynni ég að stela og misbjóða nafni guðsmiðs. Ræga ég í þjónin við húspónda hans, svo hann byggði þér ekki óbæna og þú verðir að gjalda. Til er það kyn sem bölvar föðu sínum og blessar ekki móðu sína. Kinn sem þykist þeirra hreint og hefur þó eigið þvegið af sér saurinn Kinn sem lyftir hátt augunum og sperrir upp ögnhárin Kinn sem hefur sverð að tönnum og hnífa að jökslum til þess að upp eita hinn að úr landinu og hinn að fátæku burt frá mönnunum Orskviðir í töluröð Blóðsugan á tvær dætur sem heita gefðu-gefðu Þrent er til sem er óseðjandi, fendt sem aldrei segir það er nóg. Helja og móðulíf óbyrjunar, jörðin sem aldrei segist að vatni og eldrun sem aldrei segir það er nóg. Það er auga sem gjur í gís að sínum og fyrirlítur hlýðni með móður sína, megar hafnarnið við lækinn, kroppa og arnarungarnir eita. Þrent er sem mér virðist undursamlegt og fendt sem ég eigi skil vegur arnarins um loftið vegur höggormsins yfir klettin vegur skipsins um reyginhaf og vegur manns hjá konu Þannig er atferli hórkonunar Hún neitir þurka sér um og segir Ég hef ekki stramt gjörð Undan þrennu nötra jörðin og undan fernu getur hún ekki risið undan þræli þegar hann verður konungur og guður þessu manni þegar hann mettast brauði undir smáðri konu þegar hún giftist og þernu þegar hún bóla burt húsmóðu sinni. Fjórir eru smáður á jörðinni og þó eru þeir vitri spekingar. Möyrarnir eru kraftlítil þjóð og þó afla þessir fæðunnar á sumrin. Stökkirarnir eru þróttlítil þjóð og þó gjur að þeir sér hýpili í klettunum. Engisbrettunar hafa engan konung og þó fer allur hópurinn út í röð og reglu. Ferfætfunni getur hún náð með tómum höndunum og þó er hún í konungahöllum. Þrýr eru þeir sem tí tígulegir eru á velli og fjórir sem tígulegir eru í gangi ljónið, hetjan meðal dýrana er eigi hopar fyrir neittniskeppnu. girtur hesturinn og geithafurinn og konungur er enginn fær móti staðið. Hafir þú heimskast til að upphefi sjálfan þig eða hafið þú gjört það að ásettur á ásettur áði þá legg höndina á munnin. Því að þrýstingur á mjólk framleiði smjör og þrýstingur á nasir framleiði blóð og þrýstingur á reyði framleiði deilu. Þrítjóðst og fyrstikafli Ráð til handa konungi Orð Lemuels konungs í massa er móðir hans kendi honum. Hvað á ég segja þér, sonur minn? Og hvað sonur kvíðar minns? og hvaðs honur áheita minna. Gef ekki konum kraftinn niða ástarhótt þín er spilla konungnum. Ekki sæmur konungnum Lemuel, ekki sæmur konungnum að drekka vín niða höfðingjum áfengur drykkur. Þeir kynna að drekka og gleima lögunum og rangfæra málefni allra ömra manna. Gefið áfengan drykk þeim sem komnur eru í örþrót og vín þeim sem sorgbytnir eru drekki hann og gleymi fátækt sinni og minnist ekki framar mæðusinnar Ljúku upp munni þínum fyrir hin mállösa fyrir málefni allra þeirra manna sem er örmagnast Ljúku upp munni þínum dæm með réttvísi og réttúr hlutin af voluðu og snöyðu Verkin lofa væna konu Væna konu, hver lítur hana? Hún er miklu meira virði en perlur. Hjarta manns hennar treystir henni og ekki vantar að honu fjennist. Hún gjöru honu gott og ekkert illt alla ævidaga sína. Hún sér um öll og hör og vinnur fúslega með höndum sínum. Hún er eins og kaupfurinn, sækir björginna langt að. Hún fer á fætur fyrir dag skamtar heimiris fólki sínu og segir þernum sínum fyrir verkum Hún hefur augastað á akri og kaupir hann Af ávesti handa sinna plantar hún língard Hún gyrðir lendar sínar krafti og tekur sterklega til armlegjunum Hún finnur að atvinna hennar er arðsum á lampa hennar sloknar eigjum nætur Hún réttir út hendurnar eftir roknum og fingur hennar grípast nælduna Hún breyður út lófan móti hinnum bástata og réttur út hendurnar móti hinnum snöyða. Hún er ekki hætt um heimilisfólk sitt þótt snjói, því allt heimilisfólk hennar er klætt skarlati. Hún býr sig til ábreyður, klæðnaður hennar er barmull og purpuri. Maður hennar er mikilsmetin í borgarhliðunum, þá er hann situr með öldungum landsins. Hún býr til skýrtur og selur þær og kaupmannum færir hún belti. Kraftur og tign er klæðnaður hennar og hún hlæri að komandi degi. Hún opnar munnin með speki og ástúleg fræðslæri á tungu hennar. Hún vakir yfir því sem framfer á heimileginnar og etur ekki letinnar brauð. Sýnir hennar ganga fram og segja hennar sæla. Madur hennar gengur fram og hrósar henni. Margar konur hafa sínt dugnað, en þú tekur þeim öllum fram. Indistokkin er svigull og fríðleikin hverfull, en sú kona sem óttast drottin á róskilið gefið henni af ávesti handa hennar og verk hennar skurur lofa hana í borgarhliðunum.